Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a feltalált tárgyak osztálya, a Civil Rádió Tudományos ismeretterjesztő Műsora, a mikrofonnál nagyhálga. Mai műsorunkban Kolozsvára látogatunk. 140 éves a Kolozsvári Magyar Nyelvű Egyetemi Oktatás, és az idén 105 éves a KAR zoológiai épülete. Apáti István híres állattani és összehasonlító bonctani intézetének felépítéséhez 1907-ben kezdtek hozzá. 1908. szeptember 27-én Farkas Gyula, az előző évi lelépő rektor, már beszámol az állattani intézet új, a korunktól támasztott követelményeket nem csak kielégítő, de felül is múló tervezésű házának fölépültéről. 140 éves a Kolozsvári Magyar Nyelvű Egyetemi Oktatás, és még ennél is régebb épült a Mikókert első épülete, a Mikóvilla. Gróf Betlen Lajos építette az 1840-es évek elején Kagerbauer Antallal, utána a Mikó Kertel együtt Gróf Teleki József főkormányzó kezére került, tőle vette meg Gróf Mikó Imre, aki 1859-ben ajándékozta az Erdélyi Múzeum Egyesületnek a 12 holdas Kertel együtt. 1864 és 1872 között az emeleten dolgozott Herman Otto is. Itt volt az Erdélyi Múzeum Egylet egykori állattára, majd a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézete. 140 éve 1872. október 12-én jelent meg az 1872 évi 19. törvénycikk a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről. Kolozsvárot a tanszabadság elvének alapján Magyar Királyi Tudományegyetem állítatik fel. Ezen egyetem négy tudománykarra oszlik, úgy mint a jog- és államtudományi, az orvosi, a bölcsészet, nyelv és történettudományi, a matematikai és természettudományi karra. E két utóbbi karhoz kapcsolódva gimnáziumi tanárképezde állítatik fel. Kelt Budán 1872. évi október 12. napján. Ma Babes Bójai Tudomány Egyetem néven működik, és mi az állattárban tettünk látogatást Osvát Gergő segítségével, valamint a Viváriumot látogattok meg, ahol egzotikus hüllőket, állatokat, pókokat, kígyókat láthattunk, ott Kelemen Attila vezetett minket körbe. One ticket, please. Line, listen, there. Honor, yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Right here, right here Where I'm gonna stay Oh Babes-Bolyai Tudományegyetem Biológiai és Geológiai Intézeténél, Tanszékében, ahol működik, különállóan működik egy természetrajzi állattani egy állatteni múzeum. Múzeum. Állatteni múzeum. Osváth Gergelyel beszélgetünk, aki körbe fog minket most vezetni itt. Egyelőre még nem léptünk be a helyszínre, de látjuk, hogy nagyon-nagyon szép ilyen régi vitrinek, régi múzeumi bútorok vannak itt, mikor kezdődött el a gyűjtemény, és mikor vált ez kiállításá múzeummá? Hát ehhez egy kicsit vissza kell mennünk az időben. Azt kell tudni, hogy az Erdély múzeum megalakulásakor nem ebben az épületben, hanem az ezzel szomszédos Mikóvillában voltak elhelyezve a különböző gyűjtemények, nem csak állattani, de az állattár ott kezdte meg működését, és a századforduló után Pontosabban 1909-ben lett befejezve és átadva ez az épület, és utána került az évek során nagyon felhalmozódó gyűjtemény áthelyezésre, jelenlegi helyszínére. A gyűjtemény gyarapodása sok ember nevéhez főződik. Megemlíthetnék olyan személyiségeket, mint és Sámuel, Herman Otto, Apáti István, amelyek mind nagymértékben hozzájárultak úgy az épület, mind a gyűjtemény gyarapodásához. Számos állatcsoport képviselve van különböző gyűjteményekkel, exotikus és hazai fajok egyaránt. El, illetve megemlíthetünk még néhány különleges gyűjteményt, egy-egy személy gyűjteményét, mint például a hermonotto pók gyűjteményét, amelynek nagy részét Erdélyben gyűjtötte, mezőség, illetve Székelyföld területéről. Ezek kedvelt gyűjtőhelyei voltak, expedícióhelyei helyei hermonottónak. De ugyanígy a, igazából halak terén is, madarak terén is, emlősök terén is, és a gerinzten terén is hazai, ahogy mondtam, és trópusi fajok feleletiak a múzeumban egyaránt. Mennyiben játszik szerepet az oktatásban? Jönnek-e ide hallgatók, vagy csak érdeklődő látogatók? Természetesen, tehát a, a múzeumnak az egyik fő célja az egyetemi, hogy a biológián, biológus hallgatóknak bemutatni a különböző állatcsoportokat, tehát szemléltető eszközül szolgál, ugyanakkor azt nagyon szívesen fogadunk nem biológus látogatókat is az állattani múzeumban. Az állatgyűjtemény gyakorlatilag rendszertani kategóriák szerint van kihelyezve, ezért ebben a teremben, ha megfigyeled, akkor gerénztelen állatokkal lehet találkozni, gerénztelen állatokat láthatunk, és ennek több csoportját, ezen az oldalon kagylókat, különböző szivacsokat lehet látni. Kicsit ha tovább megyünk, akkor következnek a rákok. Aztán eljutunk a lepkékhez, bogarakhoz. A másik oldalon százlábúak, pókok. Tehát fel lehet a különböző gerinctelen csoportokat. És majd ezeket követik a gerinces állatok. Érdekessége a múzeumnak, hogy a Szekrényekben bemutatott különböző csoportok mellett lehet látni számos szóval úgynevezett diorámát. Ezekben a diorámákban gyakorlatilag a különböző fajok természetes előjegyűkhöz hasonló környezetben vannak bemutatva. Tehát ezeknek az alkotója, készítő igyekeztek bemutatni az egyes fajokat, egyes csoportokat úgy, ahogy ezek a természetben előfordulnak. Néhány diorámnak meg is mutatnék, kezdjük is mint Ez az első, ahol az első nagy dioráma, ahol a víz közelben, nádasokban előforduló madárfajok figyelhetőek meg. Gyakorlatilag a gyakori közönségesen fajok láthatóak, amelyek jellegzetesen vízhez köthetőek. Azonban nagyon didaktikusak ezek, hiszen nem csak az adott fajt látja a látogató, hanem be is tudja helyezni térbe, és az életmódjában is betekintést nyújtanak ezek a diorának. A következő a ragaduzó madarak diorámája, napali ragadozó madarak. Érdekesség, hogy olyan fajokat is meg lehet figyelni, amelyek ma már nem költenek Románia területén, mint például a keselyük. Tudomásomra jutott, hogy az amerikai keselyű, ami Amerikában van, az tulajdonképpen a gólyafélék családjához tartozik, és teljesen más, mint az európai keselyű. Ebben van valami, vagy ez csak egy ilyen plegyka? Hát az igazság az, hogy az utóbbi években a genetika tudományágának egyre inkább felvirágzásával, újabb és újabb rendszertani kategóriákkal lehet találkozni, hiszen az eddigi testtelépítésbeli jellegeken alapuló rendszerezést, kiegészítik a, a genetikai alapú rendszerezéssel. Nem az évek során le fog tisztázódni egy kicsit a különböző fajoknak a hovatartozás és rendszerezésre, de ez is eléggé képlékenynek nevezhető az utóbbi időben. És hova tűnt akkor ez a most? Hol költ vajon, ha nem itt? Hát tőlünk délebre, illetve Ukrajnában... Törökországban, tehát a környező országokban költenek, sajnos az ország területén viszont már nem. Van-e most a múzeumnak további gyarapítása? Vannak-e kutatások, expedíciók? Lehetséges-e van -e erre költség? És ha igen, akkor milyen céllal indulnak el, és hova gyűjteni? Először is hogy a kérdés első részére válaszoljak. A múzeum gyarapítása továbbra is, tehát folytatódik. Sajnos egy kicsi helyszűkével rendelkezünk, igyekszünk ezt a problémát megoldani. Gyarapításban segítenek biológus hallgatók is, akik a különböző terepgyakorlatok során elpusztulva talált állatokat begyűjtik és eljutatják hozzánk. Néhány akár gondolni egy ilyen frissen preparált madarat is megmutathatok, amelyek nemrég kerültek be múzeum gyűjteményébe. Tehát folyamatban van ez. Illetve szeretnénk a jövőben hangsúlyt fektetni a a régebbi, ugyanakkor nagyon hasznos és értékes preparátumok felújítására. Továbbra is ragadozó madarak láthatóak ebben a diorámában, sasok, solymok és egy éjjeli ragadozó madár is, a legnagyobb bagolyfajunk az úhú. Ez pedig túlzó. Ez pedig valóban a, a túzok, amelyről sajnos elmutatjuk, hogy románia területén már nem költ. Ellenben rendszeresen lehet látni a Magyarországon határos részeken, ahol a magyarországi populációból át, át jönnek románia Erdély területére is, azon a bizonyított költéséről jó néhány éve már nem lehet tudni. Magyarországon igen van egy jelentős jelentősnek megmutató populáció. Amelynek néhány egyede, mivel az eléggé közel van a Erdély hasonló élőhelyeihez, átjönnek, főleg télen lehet velük találkozni, de mond, mint mondtam, bizonyított költésről nem lehet Igen, tudom, nem igen. a dioráma is nagyon szépen bemutatja, hogy igen, ez egy, egy fü, ilyen füves, pusztás, síkságos terület. A területeknek a élő élővilágát mutatja be, fogjuk a fűrjekkel, a harisszal a háttérben. Darvak vannak itt például? É, igen. Csak nem a diorámában, hanem a madár gyűjtemi, Amihez mindjárt el is jutottunk ezen a soron gyakorlatilag a hazai madárfajoknak a ö, jó része megtalálható. Itt van a darban úgy. Mellette a tuzokat. És kint a nagy diorámákat lehet látni. jelenben itt a végnézünk. Hogynevezett mikrodiorámákkal találkozhatunk, ahol egy-egy fajcsoport, vagy csak egy-egy faj jellegzetes környezetét, viselkedését, viselkedésébe tekinthetünk be. Mit lehet tudni Kolloszváru és környékéről abban a tekintetben, hogy nemzeti park védett terület, környezetvédelmi táj létezik-e, van-e milyen szabályozások vonatkoznak rá, be lehet-e oda menni? Vannak és egy nagy számban különböző védett terület kategóriával is találhatunk natura 2000 területek, különböző rezervátumok, hogy csak néhányat említsek a szénafívek védett terület. Amúgy, ahova ha gondoljátok, csak ezt megemlítem, most amúgy ki lehet látogatni. A magyar Biológiai és ökológi intézet ma végezem úgy a színafiveken, a védett területen egy természetű tevékenységet, homok több istár zajlik, az homoktól egy invazív növény, és ez a védett terület a szeretnék megmenteni attól, hogy belepje teljesen ez az invazív növény, hogy az oktatókkal és a karondolgozókkal, illetve diákokkal közösen zajlik ma ez a tevékenység. Készel, készel írtják a homoktovist. A is amúgy, ugye hát ez nagyon híres. Tejárt, táplálék, kiegészítőt, krémeket, mindenféle kozmetikumot nem csinálnak is benne. Ne? valóban, valóban mondhatni, hogy ilyen szempontból számos készítményt lehet készíteni terméséből. Ellenben ez a védett terület, különböző lágyszáru növényeiről híres, és bár mondhatjuk, hogy hasznosnak is tekinthető a is a terméséből kivonható és előállítható készítmények miatt, elemben nem itt van a helye. Tehát nem ott van a helye, például a burgonya is hasznos növény, ellenben nem az erdő közepén, és az erdő van a, a, az ő megfelelő helye. Ha így kézzel nekiállnak végül is gyomlálni, kigyomlálni ezeket a homoktövis növényeket, ezt az invazív fajt, akkor ideig, óráig lehetséges. De mennyire tényleg, mennyire lehet ezzel a módszerrel távol tartani? Hát remélhetőleg sikerül visszaszorítani, illetve az ideális az lenne, hogy szinte teljes mértékben ezt, ezt a növényt háttérbe szorítani, hogy Tulajdonképpen fő cél az, hogy meggátolják a kiszorítását a színafélkéken feleltő értékes és jellegzetes növényeknek. I'm not saying what I did was all right Trying to break out of the ghetto with a day-to-day -day fight Being down so long, getting up didn't false for mine But I knew there was a better way of life and I was just trying to find You don't know what you do till you put under pressure Across 110th Street is a hell of a testa Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Make get all time Let me sing <laughs> it Yeah. Yeah. Tehát mint mondtam most a modern gyűjteményt uh, tekintetjük meg ahol főleg uh, hazai fajok uh, vannak kiállítva. Felelhetőek itt különböző madárcsoportok jellegzetes példányai, tehát itt is kianksúlyoznám, hogy a fő cél a diákoknak is és a nagy közönségnek is a különböző hazai madarak megismertetése. Mivel a különböző csoportok, madárcsoportok elég sok példánya megtekinthető, elég sok faja, ezért azt mondanám, hogy kiváló segédletet biztosít a különböző diákok számára a különböző madárfajok megismerésében. Megtekinthetnek olyan fajokat is, amit a természetben esetleg, esetleg ritkán, vagy nagyon nehezen láthatnának ilyen közelről. A gyűjteményi módon pedig lehetővé tesz, hogy közelről is megfigyelhessék, és a tolazat, illetve a különböző bélyegeit elsajátítsák a madaraknak. 370-380 közé tehető románia madárfajainak száma. Ebből a múzeumban nagy, egy nagy, nagy százaléka ennek megtekinthető a múzeum gyűjteménye, amellett, hogy megismerteti a közönséggel, legyenek azok diákok, vagy, vagy nem biológus irányultságú látogatók, amellett, hogy bemutatja nekik a különböző fajokat, másik nagyon fontos és értékes szerepe, hogy bizonyító erejű egy-egy faj előfordulását tekintve, tehát hogyha az adott madárnak a begyűjtési helyét és az évét tudjuk, mondjuk ez az adott faj már nem fordul elő, vagy csökkent az eltelés területe. Ezek a példányok gyakorlatilag bizonyítikus szolgálnak annak, hogy valamikor az adott területen, ahonnan nem begyóltak gyűjtve, előfordult. A madarakkal szemben a kiállítás túloldalán viszont olyan emlősöket láthatunk, amik hát nyilván itt ezen a területen, Európa, ezen részén nem találhatók. Tigris, oroszlán, leopárd, antilop, teve, jegesmedve és bőlény is van. Ezek a preparátumok hogyan kerültek ide a kiállításba, a múzeumban? Tehát, mint ahogy már mondtuk, az állatcsoportok esetében nem csak hazai, hanem egzotikus példányokat is megtaláltunk, nincs ez másképp az emlősök esetében sem. A hazai emlősök mellett a látogatók nagy kedvence az oroszlán, tigris, púpos teve vagy a jeges medve. Az egzotikus példányok jelentős része állatkertekből származik, ami a nagy testemlősöket illeti. Egyes preparátumok azért elég réginek tűnnek számomra például. Tényleg ez az oroszlán, ez olyan kicsit olyan már megviseltnek tűnik lehet, hogy ma már másképp preparálnák is, kicsit, kicsit több bundát adnának neki, vagy valahogy így a bundáját jobban kihangsúlyoznák. Milyen régiek ezek a preparátumok? Hát változó, de mindig elmondható, hogy nagy testemlősök, esetben több tíz évesek ezek. Némelyiken meg meglátszik az idő fogani melyiket sikerült jobb állapotban megőrizni a múzeum alkalmazottainak. De hát ez, hogy mennyire tartós egy preparátum sok mindentől függ, milyen körülmények között van tárolva, de Attól is nagyrészt, hogy hogy volt ez preparálva. Tárolást illeti ezeket megfelelőképpen tárolni, és mint hangsúlyoztam, ezeket szeretnénk felújítani az évek során. Neked személy szerint melyik a kedvenc installációd, vagy állatod, vagy részed a kiállításon belül? Hát igazából nehéz lenne egy konkrét preparátumot, vagy egy konkrét diorámát megneveznem, hiszen Mindegyiknek megvan a maga különlegessége és az értéke, és igazából az egész én nagyon értékesnek találom. Ellenben, hogyha már így hangzott el a kérdés, és válaszolni szeretnék, akkor mindenképpen a madarak között keresgélnék, hiszen engem elsősorban a madarak érdekelnek, elték fel az érdeklődésemet, tehát a különböző madaras mikrodiorámák közül választanék, de ezek közül viszont tényleg nagyon nehéz lenne egy, egy konkrétat kiválasztani, hiszen mindegyik önmagában nagyon érdekes. Például nagyon didaktikus ez a téli vendégeinket, madár vendégeinket bemutató nyoráma is nagyon jól bemutatja a madarak téli viselkedését, hogy csapatosan keresik fel a különböző tápláléklelőhelyeket, helyeket, bukrokat, ahol még felelhetőek száraz gyümölcsök, és ezek ezt fogyasztják itt a téli ugyancsak téli vendégeinket, a csontolókat bemutató mikrodiorámánk és tényleg ilyen a csontolók viselkedése télen látogatnak el hozzánk, amikor csapatosan keresik a táplálékot és hallatják a fák magasságából jellegzetes hangjukat. Tegnap, mint ahogy láttuk, most a bejáratnál a Magyar Ökológiai Intézetnek nyílt napja volt, itt is várták a látogatókat. Volt-e különbség a szombati látogatások és az ezáltal a nyílt nap által érkező látogatók száma között? Milyen tapasztalataid vannak? Tehát azt kell tudni, hogy tegnap a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet megszervezésében sor került az Apáti István versenyre, mely után az ezen résztvevő diákok ellátogattak a a kar és az intézet különböző részlegeiben laboratóriumokat tekintették, meg a múzomba is ellátogattak. Ezen kívül eljöttek hozzánk a nyílt nap keretén belül iskolás csoportok is, amelyek kihasználták ezt a lehetőséget, és megtekintették a múzeumot, botanikus kertet, ugyancsak a múzeum mellett működő viváriumot. Úgyhogy valóban számos látogató érkezett hozzánk a tegnapi folyamán. Az állattár gyűjteménytől És itt a vivárium működik Kelemen Attilával beszélgetünk Mióta működik itt ez a vivárium Ahol ugye élő állatokat, hüllőket Halakat mutattok be 2001. szeptemberében nyílt meg a vivárium Azóta folytonosan működik és jól mondtam, hogy ilyen állatok vannak itt? Igen, igen. Eleinte csak hüllők és képéltek voltak, főleg a hazai fajokból. Idővel aztán kibővült a gyűjtemény, emlősöket is hoztunk, madárfajokat és halakat, meg egzotikus hüllőfajokat. Miért jött létre? Nincs a környéken, hát ugye egy állatkert? Hát ezt ugye jól tudjuk, hogy Kolozsváron nincs állatkert. Talán ezért is szükség volt, legalább egy ilyen kisebb viváriumra. És az, állatkert, az állatkertekben nincs meg az a lehetőség, hogy az emberek megsimogassák, megérintsék az állatokat, ezt itt meg lehet tenni. És mindenki szívesen simogat kígyókat és hüllőket és bokokat. Nem, nem mindenki szívesen. Sőt, legtöbben eleinte viszonyognak, és semmi szín alatt nem tennék rá a kezüket, aztán idővel megbarátkoznak, és akkor már mindjárt könnyebben megy. És nem sajnáljuk azokat a kis egereket, amiket meg kell velük? Okay. Takarmányegérnek. Takarmányegér, igen, nagyon kurcsán hangzik. Hát sajnáljuk természetesen, sajnáljuk, de hát ez a dolgok rendje, ez itt történik a természetben is. Persze itt az egérnek nincs meg az a lehetősége, hogy, hogy elmeneküljön, de na, élő, élő egerekkel tápláljuk a kígyókat, meg minél természetesebb környezetet biztosítani nekik, és minél természetesebb életmódot. Tehát ez nekik feltétlenül szükségük van, hogy élő táplálékot kapjanak, és így jobban megőrzik a természetes ösztönöket. Egerek, meg tücskök gondolom, amik itt főképp táplálékként szolgálnak. Igen, tücsköket a gyíkoknak adunk. Uh -huh. a gyíkoknak bék a fajoknak. Honnan é. szerezték be az állatokat? Hát ugye mondtam, hogy eleinte főleg a hazai fajokból volt, de aztán idővel kibővült. A hazai fajokról többnyire lemondtunk, mivel hogy nehezebb a tartásuk fogságban. Az egzotikus fajokat viszont már generációk óta fogságban tartják, tehát nagyon jól szaporodnak fogságban, nagyon jól alkalmazkodtak a fogsághoz. És ezért a beszerzésük is jóval könnyebb, a tartások is, és mindemellett jóval látványosabbak is, tehát nagyobbak, színesebbek, és ugye az emberek ezt kérik. És valóban tényleg meg lehet simogatni? Most mi lenne, ha az egyik itt látogató kisfiú azt kérné, hogy simogatna egy kígyót, vagy egy gyékot? Az a kisfiú éppen az előbb simogatott egy gabonasiklót. Bármit meg lehet, vagy van erre? Nem lehet bármit. Természetesen megvannak vannak a, a kijelölt kígyófajok, erre. És, és Mérges kígyófajokat egyedek. semmi szín alatt. Nem. Okay. És egyedek, mert ugye nem, még akkor is, hogyha nem mérges a kígyó, lehet agresszív, nem, nem kívánunk egy ilyen vannak... kellemetlen tapasztalatot senkinek. Akkor itt már vannak megszelidített kigyók. Igen, igen, ezek már megszokták. Van olyan, amelyik 15 éve fogságban van, tehát 15 éve itt van nálunk. Úgyhogy... És te vagy a kiállításon a gondozó, a felügyelő, a látogatókat segítő és a simogatást lehetővé tevő ember. Mióta dolgozol itt és milyenek a hétköznapok? 2000 Kettőben jöttem ide, Ketten vagyunk alkalmazva, a legámhoz 201-től dolgozik, és persze, mellett még ilyen kutatási programokban is részt veszünk, Ilyenféle ilyen természetvédelmi programokban. De ez a főállásunk, tehát ezzel foglalkozunk, a vivárium alkalmazottai vagyunk, és itt mindennel a beszerzéstől kezdve a Öt takarítás, minden, minden ami dolgunk. Hát ezt mind csináljuk. A látogatók, csináljuk. Fogadása, a látogatók fogadása, vezetése, mm. csoportok vezetése, ez mind a mi feladatunk. És amikor biológus szakos hallgatók lejönnek és körbenéznek, akkor gondolom, azért te tartasz ö, bemutatókat, tehát hogy, hogy azért mm. akkor te vagy a fő előadó itt egy, egy ilyen eseményen. Nem, nem, fe, nem feltétlenül ilyenkor a kísérő tanár, már többször volt a Viváriumban és nagyon jól ismeri, az körbe tudja vezetni a csoport. Hát persze, hogyha van egy szokatlanabb kérdés vagy egy szokatlanabb kérés, akkor én, én vagy a kollégám azt elrendezzük, válaszolunk, vagy éppen a kezükbe adunk egy kígyót, hogyha erre szükség van. Hány állatról gondoskodsz a mindennapunkban? Nem tudnám ezt most fejből megmondani, nagyon sok állat van. Tehát kiállítás mellett még van egy része a viváriumnak, ahol uh, itt született kígyókat, vagy gyíkokat uh, nevelünk, uh, vagy mások, máshonnan befogadott uh, állatokat gondozzunk, gyógyítunk, kezelünk. Tehát a, az állomány az változó, és... Azt most nem tudnám megmondani egy fejlő, hogy hány van több százról, hogyha az egereket is beleszámolják, akkor mindenképpen több száz állatról van szó. És ahogy említetted, azt mondtad, a hazai fajokról kénytelenek voltatok lemondani a fogságban való tarthatósága, illetve pont hogy nem tarthatósága miatt. Ezen akartok változtatni, vagy nem próbáljátok erősíteni, vagy kikísérletezni azokat a lehetőségeket, ahol, ahogy ők is bemutathatóvá válnak, illetve azok is bemutathatóvá Igen, hát én személy szerint nagyon szeretném, hogyha újból idehoznánk az, hogy legalább a de több gond is van. Az egyik az, hogy minden hazai hüllőfaj védett, tehát szigorúan védett, ezért különleges mengedélyre van szükség. És a második gond az, az, meg az hogy nem. fogságban általában nem szaporodnak, vagy csak nagyon kevés faj szaporodik fogságban a hazaiak közül. Ezért kizárólag a természetből befogott állatokat tarthatnánk. Azok betegségeket hozhatnak be a viváriumba, vagy... Egyszerűen csak nem bírják a fogságot, megbetegednek, elpusztulnak, és akkor nem oldottunk meg semmit. Ezt mi nem akarjuk. Nagyon jó lenne olyan szempontból, hogy megismertethetnénk a közönséggel a hazai hüllőfajokat. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó dolog lenne, mert nagyon sokan érdeklődnek a mérges kígyófajokról, vagy nem mérges kígyófajokról, vagy megpróbálják leírni nekünk, hogy milyen kígyót láttak, és az vajon mérges-e, vagy nem. Így nem tudjuk megmutatni nekik, csak legfeljebb fényképen. Ezen még gondolkozni fogunk, hogy elvállaljuk-e, hogy nem a jövőben ezt, a, ezt az oldalát. Amikor jöttünk idefelé-lefelé, akkor említetted, hogy káosz van, hiszen most éppen költözni készültök, illetve fejleszteni, átépíteni. Mi fog történni? De nem költözni akarunk, hanem felújítani a viváriumot. Tehát itt elsősorban a falak javításáról van szó, az egész berendezésnek a felújításáról. Elképzelhető, hogy a teráriumokat is kicseréljük, illetve felújítjuk, szóval egy, egy nagyon nagy munkáról lesz szó, valószínűleg több hónapig zárva lesz a vivárium ennél fogva. Nem tudjuk pontosan, mikor kezdődik el, nem tőlünk függ, de valószínűleg az idén meg lesz a felújítás. És elképzelhető, hogy új hajókat is hozunk majd a felújítás után. Megmutatnád a kedvenc-kedvenc kedvencedet? Hát kedvenc-kedvencem nincs, nem tudom, mindegyiket kedvelem a maga módján. Hát talán a legbuhan az egyik. Legszimpatikusabb, legbarátságosabb. Ő biztos meg lehet csinálni. Nem mindig. Uh -huh. Tehát ez a hangulatától függ. Most jó hangulatban van? Ezt csak akkor tudnám megmondani, ha a Az érdekes a Leguánnál az, hogy uh, felismeri a gondozóját, tehát különbséget tesz az emberek között. Nem mindegy, hogy kisimogatja, ez a kígyóknál nem áll fent. Tehát teljesen mindegy, hogy... Én sem a kezembe a gabonosítlók, vagy egy idegen látogató. A leggoannál ez, ez, ez nem így van. Igen. Engem elfogad. Mint a, egy kutyá, a, és úgy lehet, behújta de. a szemét egyből. Na hát, és azokat és a kis tüskéket Látszólag élvezi is. Tehát nem is mennyire hát. élvezi, de mindenképpen békésen tűni hogy kaparjuk. Most, most jött kezdeni. De van olyan is, hogy egyszerű. Jól reagál. Igen, ő már azért egy nagy kifejlett példány. ekkor legoent még nem is láttam, megmondom őszintén. Hát ennél a is nőhet. És remélem, hogy is fog. Elég fiatal példány. 4-5 éves lehet körülbelül. Pár és? éve került hozzánk. Betegen, félholtan. Sikerült kikezelni. Még itt maradt a tulajdon, lemondott róla. Magántulajdonból, Magántulajdonból került ide. ide. Mint nagyon sok állat itt a viváriumban, mert itt kerültek ide, hogy lemondtak róla. Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin Won't you bring back All those Colors to my Dreams Silver Magic ships You carry Jumpers, coke Sweet Mary Jane Sugar man met a false friend On a low Just the Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man You're the My questions disappear Sugar man Cause I'm weary Of those double games I hear Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man.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 The man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black hole. Múzeum gyűjteményéről beszéltünk, illetve az állandó kiállításairól, mivel meg lehet tekinteni egzotikus és hazai fajokat is. Azonban el kell azt mondanunk, hogy igyekszünk rendszeresen különböző időszakos kiállításokat szervezni, és ennek keretén belül különböző témájú a múzeum gyűjteményhez kapcsolódó kiállítási tárgyakat bemutatni a nagy közönségnek. Ilyen ez az aktuális időszakos kiállításunk is, amelynek mindennapi moderaink, a címe, ennek keretén belül gyakorlatilag a, a környékünkön, az ember közelében előforduló, illetve közönséges madárfajokat szerettünk volna bemutatni a közönségnek. A kiállítás gyakorlatilag, mondhatjuk azt, hogy két részből áll. A közönséges madarak, bár nem szeretem ezt a szót használni, inkább mondjuk azt, hogy gyakori madarak, vagy az ember közelében előforduló madarak, egyrészt akvarel rajzokon tekinthetőek meg, és ezek a rajzok szemléltetik, mutatják be ezeket a fajokat. Másrészt pedig ezeket jól kiegészítik a múzeum gyűjteményekből származó, különböző fajok, madárfajok. Azt kell tűnni, ezek az akvarál rajzok. Gyakorlatilag a Románia Gyakori Madarai című könyv, madaras könyvhöz készültek, és ezek tehát az eredeti rajzok. A Kiállítás megnyitója március 19-én volt, megnyitóval egyben volt kapcsolva az említett könyv bemutatója is, tehát a magyar változat gyakorlatilag ekkor ebben a hónapban jelent meg, a román változat kicsit korábban, 2010-ben megjelent. Tehát most gyakorlatilag ez a könyv felelhető román és magyar nyelven is. Nagyon szép illusztrációk vannak. lehet fognak, hogy... szeretnétek. Benne például itt, nem tudom, itt is van egy szintén egy akvarell, ahol látunk 10 góját, 11 góját éppen a meleg levegővel felszállni. Ez a könyv ez most hiánypótló volt? Azért kellett megjelentetni? Magyar nyelvű madaras könyv Romániában elég rég jelenik meg, és hogyha már így néhány szót mondhatok a könyvről, gyakorlatilag nem. Nem csak kifejezetten a fajokat, különböző fajokat mutatja be, hanem több részből áll. Először is a madarászás, a madarak megismerésének a módjai, a madarak általános ismertetése, kezdve testfelépítéstől, szerkezetig. vonulási útvonalak, a madarak hangjai, testalakja, röpképe, tehát gyakorlatilag a könyv első részében a madárvilág általános ismertetése és életmódja olvasható. Ezeket ismerheti meg a, az olvasó. Ezt követi majd a különböző gyakori madárfajok bemutatása az előbb említett uh, rajzokkal szemléltetve, amelyekről elmondható, hogy, uh, hogy igényes kivitelezésűek. Az illusztrátor is vajon ment a gyűrűző állomásra és megfigyelte a madarakat, vagy csak majd a leírások két és fényképek alapján készültek? Két illusztrátor uh, munkái láthatóak itt. De Kattila és Zsoldos Márton voltak azok, természetvestők illusztrátorok voltak azok, akik ehhez a könyvhöz készítették a madaras festményeket. Láttam még kint is egy olyan akvarelt, ahol tényleg egy madarásznak a megfigyelési szerszámai eszközei, a távcső, a távcső állvány, akkor a különböző rejtőfelszerelések és kellékek vannak megjelenítve. Vannak itt táborok a környéken, mert ugye Budapest környékén van egy nagyon híres, az az Ócsai madárgyűrűző tábor. Vannak itt ilyen, ilyen táborhelyek, bajom? Több szervezetet is megemlíthetünk, amelyek tevékenységüket gyakorlatilag a madarak megismerésére és madarakkal való foglalkozásra irányítják. Ilyen például a Milvusz Madártan Egyesület, amely egy székhelyű, a Milvusz Egyesület munkatársai figyelhetek, meg gyakorlatilag a névjegyzékben, a könyv írásában fontos szerepet játszottak. Az említett szervezetről elmondható, hogy rendszeresen rendez ornitológiai táborokat, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a madarak ismertetésére. Te jársz például ilyen táborokban? Most nem konkrétan táborokban, nagyon gyakran igazából nem kellenek, nem kellenek ahhoz megrendezett táborok, hogy a, az ember madarászon mondjuk így, hiszen a lehetőség egy minimális feleszeréssel adott ahhoz, hogy az ember kimenjen egy, egy madárvilágban gazdag élőhelyre, és a különböző madárfajokat megfigyelje. Természetesen részt szoktam benne, hogyha van ilyen, ilyen szervezés. Nagyon szép ez a kiállítás, egy nagyon szép művészeti, illusztrációs kiállítás, ami a madarakat mutatja be. Az Állattani Múzeum preparátumaival kiegészülve igazából tényleg kedvet kelt ahhoz a könyvhöz, ami most itt megjelent. Úgyhogy itt a könyv, az Állattani Múzeum és a, a művészet ötvöződik. Öt nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen! كل girl's a fool, she broke the rules, she heard استعب انه This time he will break down She's lost his trust and so she busts all this lost. This is the past. She plays it tough But that's enough, the love is over She's broke his heart and that is rough But it the end it's a root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 Egy alkalommal Kolozsváron a Babes Bójai Tudományegyetem állattani múzeumában jártunk, ahol Osvád Gergő a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa vezetett minket körbe, valamint meglátogattuk az élő állatokat bemutató viváriumot is, ahol Kelemen Attila volt segítségünkre. Köszönjük figyelmüket, visszhal!